Luca 2 În vremea cei a ieșit o de la cezărăugus să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era adrăgător în Siria Auriniuns. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca se ducă în Iudea, în cetatea lui David, numită Betlem. Pentru că era din casa și din semeția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logonica lui care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiuli ei, cel din tâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a străducit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți căciu vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat, în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-au unit o mulțime de oaste cerească, lăutând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile preanate și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la el ca să se-ntoarcă în cer, păstorii au zis unii câte alții, Haidem să mergem până la Betlem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în gravă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit celei se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria, păstra toate aceste cuvinte și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, lăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum îi se spusese. Când a venit ziua opta în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Isus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au dus pruncul la Ierusalim ca să-l învățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Și ca să aducă o șerfă, o pereche de torturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâirea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt le înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mâna de Duhul și, când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu prijire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Lumina care să-l lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i bine cuvântat ce a zis Mariei, mama lui, Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire iar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o Ana, fata lui Fanuel, din semenția lui Asher. Era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după feciorii ei. Rămăsese văduvă și, fiindcă în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu poși și cu rugăciuni. A venit și ea și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galilea în cetatea lor Nazaret. Iar proncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și Harul lui Dumnezeu era peste el. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășilor de călătorie și au mers cale de o zi, și l-au căutat pinte rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După trei zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzau au rămânau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmăriți și mama lui a zis, Fiule, pentru ce te-ai purdat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles cu spusele lui. Apoi s-au pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Și Isus Creștean în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.